коли Енн знову покликала її. «Я щойно згадала, що треба було сказати «амінь» замість з повагою, так?» «Так священники говорять, я забула про це, але відчувала, що потрібен якийсь кінець, і я пролаштувала такий. Як ви думаєте, це велика помилка?» «Ні, не думаю», – сказала Мерл. «Лягай і спи спокійно. Добраніч!» Сьогодні я можу сказати на добраніч із чистою совістю, сказала Ен із насолодою перенаючих подушки. Мерл повернулася на кухню, поставила свічку на стіл і рішуче звернулася до Меттію. Меттію, саме час, щоб хтось зайнявся вихованням цієї дівчини. Вона майже повна язичниця. Віриш? Вона ніколи в житті не молилася. Схожу завтра до пастора і попрошу молитовну для дітей. Ось що я зроблю. І вона ходитиме до недільної школи, тільки-но я пошию їй пристойну сукню. Так, бачу, клопоту мені вистачатиме. Що ж, кожен повинен мати в житті свою частку турбот. До нині в мене було спокійне життя, але настала нарешті і моя година. Сподіваюся виконати свій обов'язок як слід. Енн із зелених дахів Люсі Мот Монтгомері. Розділ восьмий Виховання Ен Через відомі причини Мерил так до вечора наступного дня і не сказала Енн, що залишає її в зелених дахах. До обіду вона давала їй різні доручення і уважно спостерігала, як дівчинка їх виконує. Та вже до полудня переконалася, що Енн моторна і слухняна, працьовита й тямуща. Головним, її недоліком була схильність падати в задуму. Тоді прямо посеред якогось заняття вона геть чисто про нього забувала, поки гучне зауваження або несподівана катастрофа не повертали її на землю. Скінчивши мити посуд після обіду, Ен несподівано зупинилася перед Мерел з виглядом людини, що зважила здізнатися про найжахливіший вирок. Її тендітна постать тремтіла з ніг до голови. Обличчя палало, очі здавалися майже чорними. Вона міцно стиснула руки перед грудьми і благально промовила. О, будь ласка, пані Кадберт, скажіть мені, чи збираєтеся ви видіслати мене чи ні? Я намагалася бути терплячою весь ранок, але відчуваю, що більше не можу виносити цю невідомість. Це жахливе відчуття. Будь ласка, скажіть мені. «Ен, ти не ошпарила ганчірку окропом після миття посуду, як я тобі веліла?» Сказала Мерел незворушно. «Піди й зроби це, перш ніж ставити запитання». Дівчинка виконала наказ і, обернувшись до Мерел, знову зупинила на її обличчі благальний погляд. «Добре», – сказала Мерел, розуміючи, що не здатна придумати жодної причини для відтермінування відповіді на запитання дівчинки. «Гадаю, що можу тобі сказати». Ми з метю вирішили залишити тебе. Зрозуміло, якщо ти спробуєш бути хорошою дівчинкою та поважатимеш нас. Але, дитя, що з тобою? Я плачу, сказала Енд Ковіло. Не знаю чому. Я так зраділа, як тільки людина може радіти. О, радіти зовсім не те слово. Це було зі мною, коли я побачила білий шлях чарівності і цвітіння вишні. Але це. Оце набагато більше, ніж радість. Я щаслива і намагатимуся бути дуже хорошою. Це тяжка праця, бо пані Томас часто говорила мені, що я жахливо погана. Але все одно намагатимусь з усіх сил. Ви не знаєте, чому я плачу? Мабуть, ти просто схвильована та збуджена, сказала Мерил несхвально. Сядь на стілець і заспокойся. Боюся ти занадто схильна, як до сліз, так і до сміху. Так, ти залишишся в нас, і ми постараємося, щоб тобі було тут добре. У вересні підеш до школи, бо нині до початку канікул залишилося всього два тижні. Як мені вас називати? – запитала Ен. Пані Кадберт? Чи тітка Мерл? Ні, зви просто Мерл. Я не звивка до пані Кадберт. Це мене дратує. Але це зовсім не шанобливо, Просто Мерл. – запротестувала Ен. «Гадаю, не буде ніякої неповаги, якщо тільки ти говоритимеш з повагою. Усі вейвонлі і старі і молоді звуть мене Мерил, крім священника. Він каже пані Кадберт, коли згадує про це. – Мені так хотілося б називати вас тітка Мерил, – сказала Ен сумно. – У мене ніколи не було тітки або іншої родички, навіть бабусі». Тоді мені здавалося б, що я справді належу вам. Можна мені називати вас тітка Мерл? Ні, я тобі не тітка і не люблю давати людям титули, яких вони не наносять насправді. Але ми могли б уявити, що ви моя тітка. Я не могла б, відрізала Мерл. Ви ніколи не уявляєте речі не такими, які вони насправді? Запитала Енн, широко розкриваючи очі. Ні. О. Ен глибоко зітхнула. О, пані, Мерил, як багато ви втрачаєте. Не впевнена. Навіщо уявляти речі не такими, якими вони насправді? Заперечила Мерил. Коли Бог створив нас у такому, а не іншому світі, то не для того, щоб ми цей світ уявляли іншим. Ох, це мені нагадало. Ен, піди до вітальні. Тільки ноги витри, як слід, і не напусти мух, та принеси мені листівку, яка стоїть на камінній полиці. На ній не друкована молитва «Отче наш». Сьогодні ввечері ти витратиш свій вільний час на те, щоб вивчити її на пам'ять. Таких молитов, як я чула вчора, більше бути не повинно. «Так, гадаю, це була дуже нескладна молитва», – сказала Енн, ем, вибачаючись. Але, розумієте, в мене не було досвіду. Не можна очікувати, щоб людина добре молилася з першого ж разу, правда? Я придумала чудову молитву, коли лягла в ліжко, як і обіцяла. Вона була майже такою довгою, як у священника, і дуже поетична. Але, чи повірите, я не згадала жодного слова, коли прокинулася. Гадаю, ніколи не зможу спласти краще за неї. Чомусь, коли небудь придумаєш вдруге, Ніколи не виходить так добре, як було вперше. Ви це помічали? Є дещо, що ти повинна помітити, Ен. Коли я кажу тобі щось зробити, то хочу, щоб ти слухалася мене відразу, а не стояла стовпом і не міркувала про це без кінця. Іди та зроби, що я тобі веліла. Ен швидко попрямувала через передпокію вітальню, проте так довго не поверталася, що Мерл відклала плетиво і, стиснувши губи, Вирушила за нею. Вона побачила, що Енн нерухомо стоїть перед картиною. Дівчинка зціпила руки за спиною, обличчя її було піднято вгору. Біле і зелене світло, що пробивалося в кімнату через гілки яблунь і плюща, обливало занурену у споглядання маленьку фігурку неземним сяйвом. «Енн, про що ти думаєш?» – запитала Мерл різко. Дівчинка здригнулася і повернулася на землю. «Про це!» – сказала вона, вказуючи на картину. «Досить яскраву репродукцію під назвою «Христос, що благословляє дітей». Я уявила себе однією з них. Наприклад, он тією дівчинкою в блакитній сукні, яка стоїть у куточку, немов вона нікому не належить, зовсім як я. Яка ж вона самотня і сумна, правда?» Гадаю, в неї немає ні батька, ні матері. Але їй теж хотілося отримати благословення, тому вона боязко пробралася в куточок, сподіваючись, що ніхто її не помітить, ніхто крім нього. Я впевнена, я знаю, що вона відчувала. У неї сильно билося серце, а руки заклякли, так само, як у мене, коли запитувала, чи залишите ви мене тут. Вона боялася, що він може не помітити її, але він, напевно, помітив, як гадаєте? Я намагалася все це уявити, як вона пробиралася дедалі ближче, поки не постала зовсім близько до нього. І тоді він глянув на неї і поклав руку їй на голову, і, о, який радісний трепет охопив її, але я хотіла б, щоб митець не зображував його таким сумним. У нього таке обличчя на всіх картинах. Ви помічали? Тільки мені не віриться, що він справді був таким сумним, а тоді ти боялась би його. Ен, сказала Мерл, дивуючись собі, чому вона давно не перервала промову дівчинки. «Не можна говорити такі речі, це не повага!» «Явна не повага!» Очі Ен мало не випали з орбіт. «Але я відчуваю таку побожність! Я зовсім не хотіла бути нешанобливою!» «Так, я вірю тобі, але не можна говорити так безцеремонно про ці речі і не зверни увагу на таке, Ен. «Коли я тебе за чимось посилаю, повертайся відразу, а не мрій, і не фантазуй перед картинами. Пам'ятай про це!» «Візьми цю листівку і ходімо на кухню. Тепер сядь у кутку і вивчи цю молитву на пам'ять!» Ен притулила листівку до... до Глека, в якому стояли білопінні яблуневі гілки. Вона принесла їх перед обідом, щоб прикрасити стіл. Мерил на це подивилася косо, але нічого не сказала. Дівчинка сперлася під борід'ям на руки і кілька хвилин мовчки й уважно дивилася на надруковану молитву. Мені це подобається, оголосила вона нарешті. Дуже красиво. Я вже чула цю молитву. Одного разу її читав ректор недільної школи в притулку. Але в нього був такий скрипучий голос і така похмурість на обличчі, що я безпомилково визначила. Для нього молитва була неприємним обов'язком. Це не поезія, але на мене вона справляє таке саме враження, як поезія. Хай святиться ім'я твоє. Це зовсім як мелодія. О, я так рада, що ви воліли мені це вивчити, пані Мерл. Добре, вчи мовчки тільки і сказала Мерил на цю тираду. Енна хилила глечик з квітами, ніжно поцілувала суцвіття і відтак кілька хвилин старанно вчила. «Мерил?» – запитала вона знову. «Як гадаєте, я знайду душевну подругу в Вейвонлі?» «Що? Яку подругу?» «Душевну, близьку подругу, розумієте? По-справжньому споріднену душу, якій могла б довіряти найпотаємніше». Усе життя мрію зустріти її. Щоправда, вже й не очікувала, але... Останніми днями здійснюється стільки моїх найчудовіших мрій, що може і ця теж. Як гадаєте, це можливо? Діана Баррі живе на відлогі Леваді. Вона приблизно твого віку. Дуже мила дівчинка. Напевно, ви зможете з нею гратися, коли вона повернеться додому від тітки в Кармоді. Але тобі доведеться звернути увагу на свою поведінку. Пані Баррі дуже вимоглива жінка. Вона не дозволить Діані дружити з погано виханою дівчинкою. Енн глянула на мерил крізь квітучу гілку повними цікавості очима. А яка вона, Діана? В неї не родивалося, ні? О, сподіваюсь, що ні. Досить вже того, що вона в мене роде. Я не змогла б перенести цього ще й у душевної подруги. Діана дуже красива дівчинка, у неї очі і волосся чорні, а щічки рожеві. Вона слухняна і кмітлива, а це краще, ніж бути красивою. Мерил так само любила мораль, як герцогиня в країні чудес. І сама себе переконала, що її слід додавати до кожного зауваження, зверненого до дитини, яку виховують. Але Енн легко обійшла мораль і вхопилася тільки за чудові можливості, які ці моралі передували. О, як добре, що вона красива. Це майже як самі бути такою. Якщо вже я не гарна, то було б приємно мати красиву душевну подругу. У вітальні пані Томас стояла книжкова шафа зі скляними дверцятами, але замість книжок у ній стояли банки з варенням, коли зрозуміло воно в неї було. В одній дверці скло розбив пан Томас, коли був трохи п'яний, інші були цілими, тож я зазвичай уявляла, що моє зображення в них це дівчинка, яка живе в шафі. Мені захотілося назвати її Кеті Морис. Ми були дуже близькими. Я розмовляла з нею годинами, особливо в неділю. Кеті була моєю втіхою і радістю. Ми уявляли, що книжкова шафа зачарована, і якби тільки я знала чарівне слово, то могла б відчинити двері і увійти до кімнати, але не натрапити на полиці з вареннями порцеляною. Тоді Кеті Морис узяла б мене за руку і повела в чудове місце, де повно квітів, сонячного світла і фей, і ми завжди жили б там щасливо. Коли мені довелось перейти до пані Хамонт, то найбільшим нещастям було втратити Кеті Моррис. Вона теж почувалася нещасною, я знаю, бо плакала, коли поцілувала мене на прощання через дверцята книжкової шафи. У пані Хамонт не було книжкової шафи, але біля річки неподалік від будинку тяглася зелена долина. І там жиле чарівне відлуння. Воно повторювало кожне сказане слово. Я уявила, що це дівчинка на ім'я Віолетта, і ми з нею дружили. Я полюбила її майже так само, як і Кеті Моррис. Не зовсім, але майже так само. Увечері напередодні мого від'їзду до притулку я сказала Віолеті «Прощай». І її «Прощай» повернулись до мене зі стразами в голосі. Я так прив'язалася до неї, що в мене не вистачило духу уявити душевну подругу в притулку, навіть якби там був простір для уяви. Гадаю дуже добре, що його там не було, – сухо завважила Мерил. Я не схвалюю подібних дурниць. Ти, здається, сама віриш у свої вигадки. Тобі буде корисно мати справжню живу подругу, щоб у тебе не було таких фантазій в голові. І не розповідай, пані Баррі про своїх Кеті Моррис і Віолет, а то вона подумає, що ти перзеш на синітниці. О, ні, не розкажу. Я можу говорити про них не з кожним. Занадто священа для мене пам'ять про них. Але вам мені захотілося розповісти. О, дивіться, яка велика бджола вилетіла з суцвіття. Подумайте тільки, жити в такому прекрасному місці, в суцвітті яблуні. Уявіть, спати у квітці, коли вітер тихенько її похитує. Якби я не була людиною, то хотіла б бути бджолою і жити у квітці». «Вчора ти хотіла бути чайкою», – фиркнула Мерел. «Гадаю, ти дуже непостійно. Я виліла тобі вчити молитву, а не розмовляти, але ти, здається, не в змозі мовчати, якщо поблизу хтось може слухати твою балаканину. Піди до себе в кімнату і вчи там». «О, я знаю вже майже всю, крім останнього рядка». «Добре, роби, що я звеліла. Піди до своєї кімнати і довчи як слід. І залишайся там, поки я не покличу тебе допомогти мені приготувати чай». «Можна мені взяти квіти з собою?» – попросила Н. «Ні, не варто засмічувати кімнату квітами. І взагалі слід було залишити їх на дереві». «Я теж відчула, що не слід скорочувати їхні чарівне життя», – сказала Н. «Якби я була квіткою, то не хотіла б, щоб мене зірвали, але спокуса була непереборною». «Що ви робите, коли стикаєтесь з непереборною спокусою?» «Ен, ти чула, що я звеліла тобі йти в кімнату?» Дівчинка зітхнула і потихеньку рушила до мезоніну. Там сіла на стілець біля вікна і повела далі. Ну ось я вже знаю всю молитву. Я вивчила останні речення, поки підіймалася сходами. Тепер уявляю, що ця кімната виглядає зовсім інакше. І такою вона залишиться назавжди. Підлога, вкрита білим оксамитовим килимом, яскраво-червоних трояндах. А на вікнах – яскраво-червоні шовкові штори. Стіни обвішані гобеленами із золотої і срібної парчі, меблі з червоного дерева. Я ніколи не бачила червоного дерева, але це звучить розкішно. Тут канапа вся завалена чудовими шовковими подушками – рожевими, блакитними, пурпуровими, золотистими, і я граціозно розкинулася на них. Я бачу своє зображення в чудовому великому дзеркалі, що висить на стіні. Я висока і царственно прекрасна, одягнена в сукню, оздоблену білими мереживами. У мене перловий хрест на грудях і перла в чорному як ніч волоссі. Моя шкіра біла, як слонова кістка. Моє ім'я леді Корделія Фіцджеральд. Ні-ні, я не можу так забутися щоб це все здалося мені правдою. Вона пританцьовуючи підбігла до маленького дзеркала. З дзеркала на неї глянуло веснянкувате обличчя з гострим підборіддям і серйозними сірими очима. Ти всього лише н із дахів зелених, сказала вона суворо. Я бачу тебе такою, як ти є, навіть коли ти намагаєшся уявити, що ти леді Корделія. Проте краще бути н із дахів зелених, «Ніж Анною, ні звідки, правда?» Вона нахилилася, ніжно поцілувала своє зображення в дзеркалі і підійшла до відчиненого вікна. «Дорога снігова королева, добрий вечір! Добрий вечір, дорогі берізки в долині! Добрий вечір, дорогий сірий будинку на пагорбі! Цікаво! Чи стане Діана моєю душевною подругою?» Сподіваюся, стане! Я її дуже любитиму!» Проте я ніколи не ображу забуттям Кеті Моріц і Віолету, бо не хочу зачіпати чиїсь почуття, навіть почуття дівчинки з книжкової шафи або дівчинки від Луння. Згадуватиму їх щодня, посилаючи поцілунок. Ен кінчиками пальців постала кілька повітряних поцілунків у бік розквітлої вишні, а потім, поклавши підборіддя на руки, з насолодою занурилася в солодкі мрії». Розділ 9. Обурення пані Рейчел Лінд Минуло два тижні від появи Н у зелених дахах. А пані Лінд ще не спромоглася, як слід, її роздивитися. Втім, слід зазначити, була вона в тому невинна. Важкий непосезону грип змусив цю гідну жінку залишатися вдома з часу її останнього візиту в зелені дахи. Пані Рейчел хворіла нечасто, і не надто співчувала людям зі слабким здоров'ям. Проте грип, на її переконання, не був звичайною хворобою, тож слід було вбачати в ньому певного роду кару Божу. Втім, щойно лікар дозволив їй виходити з дому, вона невідкладно рушила до зелених дахів, щоб з'ясувати, чи правду люди кажуть про сирітку, яка тут оселилася. У минулі два тижні Ен не витрачала даремно і хвилини – вона вже знала кожне дерево і кожен кущик біля будинку. Також виявила, що за яблуневим садом починається стежка до лісу і пройшлася неї до самого кінця. А дорогою було на що подивитися. Спочатку шлях лежав уздовж чарівних вигинів струмка, потім через місток. Відтак починалися зараз ці ялиці, а дикі вишні стояли оба біч і утворювали склепіння, посплітавшись між собою гілками. Ще згодом стежка петляла кутками, густо порослими папоротями і губилася під кронами кленів і горобини, які погойдувалися на вітрі. М подружилася також із джерельцем в долині, напрочуд глибоким, чистим і незвичайно холодним. Воно було обкладене гладкими плитами червоного пісковику, а навколо росли папороті, схожі на долоні велетів. За ними був дерев'яний місток – який повів легкі ніжки ен до порослого лісом пагорба, де під високими густими ялинами та смереками панували вічні сутінки. Тут росли міряди ніжних конвалій, цих скромних і чарівних лісових квітів та де-не-де траплялися бліді, легкі перерізки, немов душі торішніх первоцвітів. Тонкі павутинки виблискували між деревами, ніби нитки срібла, а шишки ялин здавалося. Дружньо шепотілися між собою. Усі ці чудові подорожі тривали в ті години, коли їй дозволялося погратися. Після повернення Н засипала Меттю та Мерел розповідями про свої відкриття. Меттю, зрозуміло, не скаржився. Він слухав все з мовчазною і задоволеною усмішкою. Мерел спочатку дозволяла всю цю балаканину а потім зі здивуванням зрозуміла, що слухає не з меншим захопленням, ніж Меттю. тоді вона зазвичай поспішно змушувала Ен притримати язика. Коли пані Лінд нарешті добралася до зелених дахів, Ен блукала садом, роздивляючись буйно порослі трави, яким додало кольорів червонувате вечірнє сонце. Тож у поважної жінки було вдосталь часу для всебічного звіту про свою хворобу включно з деталізацією кожного больового відчуття та кількості ударів серця при цьому. Мерил навіть подумала, що грип може залишити незабутні спомини. Коли всі подробиці були оприлюднені, пані Рейчел перейшла до обговорення не менш цікавої для неї теми, якій, власне, і присвятила свій візит. «Я чула дивні речі про вас із Меттію». «Гадаю, ти здивована не більше, ніж я сама», – підтакнула Меррил. «Тільки зараз починаю приходити до тями». «Жахливо, що сталася така помилка», – сказала пані Рейчел співчутливо. «А ви не могли відправити її назад?» «Мабуть, могли, але вирішили не робити цього. Метті вона сподобалася. Та й мені самі вона подобається. Хоч визнаю, недоліків також не бракує. Наш будинок немов ожив. Вона і справді миле створіння». Мерл чомусь сказала більше, ніж збиралася – і одразу прочитала несхвалення на обличчі пані Рейчел. «Ви взяли на себе величезну відповідальність», – сказала вона похмуро. «Особливо тому, що ніколи не мали справи з дітьми. Я вважаю, ви мало знаєте про цю дівчинку та її характер. Та й не можна заздалегідь вгадати, якою виявиться ця дитина. Але я, звичайно, не хочу налякати вас, Мерел». «Це й неможливо», – сухо відрізала та. «Якщо вже я на щось наважуюся...» то не відступаю. Тобі, напевно, хочеться поглянути на Енн? Я покличу її». Енн вбігла до кімнати з наміром розповісти про нове відкриття. Проте, побачивши незнайому особу, розгублено зупинилася в дверях. Вона справді виглядала дещо дивно в короткій затісній сукні з цупкої тканини, пошитій у сиротинці. Ноги, що стерчались під неї, здавалися незграбно довгими. Веснянки, пригріті сонечком, стали немов помітнішими та ряснішими, ніж зазвичай, а непокрите, розшарпане вітром волосся здавалося ще рудішим. «Гмм, вибрали тебе не за красу, це точно!» Таким виразним був коментар пані Рейчел Лінд, яка завжди пишалася тим, що висловлювала свою думку без звичних для інших евіквоків. «Яка вона худезна і негарна, Мерил!» «Іди сюди, діденько!» Дай мені краще тебе роздивитися. Господи, помили, та чи бачу, хто стільки ластовиння, а волосся, яке червоне. Морквина морквиною. Підходь ближче, дитинко, чуєш? Ен підійшла. Але зовсім не так, як очікувала ця поважна добродійка. Відстань від порогу до пані Рейчел вона подолала, здавалося, одним величезним стрибком. А коли зупинилася, то та аж відсахнулася від неї. Обличчя дівчинки почервоніло від гніву, губи кривилися, а тендітна постать тремтіла з голови до ніг. «Я вас ненавиджу!» – закричала вона, задихаючись і тупаючи ногою. «Я вас ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу!» – вона тупла деталі сильніше з кожним черговим підтвердженням ненависті. Як ви смієте називати мене худезною і непривабливою? Як ви смієте говорити, що в мене веснянки та волосся? Ви груба, невихована, бездушна жінка!» «Енн!» – вигукнула Мерил з жахом. Але дівча безстрашно дивилася в обличчя пані Рейчел, виблискуючи очима і стиснувши кулачки. Лютим роздратуванням віяли від усієї її фігурки. «Як ви смієте говорити таке про мене?» – повторювала вона насамовито. «Чи хотіло б ви почути таке про себе? Коли б вам сказали, що ви товста і незграбна, і у вас, ймовірно, немає і іскри уяви? Мене не хвилює, що я ранитиму ваші почуття, коли це кажу. Я навіть хочу їх ранити. Ви поранили мої почуття сильніше, ніж будь-коли їх ранив п'яний чоловік пані Томас. Я ніколи не пробачу вам цього. Ніколи, ніколи!» І вона тупнула ніжкою ще, а потім ще, і ще. «Так, чи хто бачив щось подібне?» Вигукнула приголомшена пані Рейчел. Ен, іди до своєї кімнати і залишайся там, поки я не прийду», – сказала Мерил, коли нарешті прийшла до мови. Ен, вибухнувши сльозами, кинулася до дверей і зачиняючи гупнули ними так, що аж стіни задрижали. Вихором промчавши перед покоєм і сходами, вона увірвалася до кімнатки в Мезоніні, сповіщаючи про це черговим гуркотом ні в чому не винних дверей. Ну, не заздрю тобі, Мерил, що ти будеш це виховувати урочисто сказала пані Рейчел. Мерил вже відкрила рота, щоб вимовити якісь примирливі слова, але чомусь сказала зовсім не те, що думала. Тобі не слід було насміхатися над її зовнішністю, Рейчел. Мерил, чи не хочеш ти сказати, що виправдовуєш цей кошмарний спалах люті запитала пані Рейчел роздратовано.-Ні, повільно проказала Мерил. Я не виправдовую її. Вона повелась жахливо, і мені доведеться поговорити з нею про це. Але ми повинні брати до уваги деякі обставини. Її ніколи не вчили, що правильно, а що ні. А ти справді була дуже жорстокою до неї, Рейчел. Мерил не змогла втримати в собі останні речення, хоч знову здивувалася, що сказала його. Пані Рейчел підвелася з виглядом ображеної гідності. Бачу, Мерел, мені доведеться бути дуже обережною у висловлюваннях після цього, бо делікатні почуття сиріт, привезених невідомо звідки, в цій хаті віднедавна на першому місці. О, ні, я не серджуся, не хвилюйся. Мені дуже шкода вас. Тож про зрадрування не йдеться. Вам доведеться нелегко з цією дитиною. Коли б ти зважила на мою пораду, чого ти, я вважаю, не зробиш, хоч я виховала десятеро дітей і поховала двох, то поговорила б з нею гарною березовою різкою. Гадаю, це була б найефективніша мова спілкування з такою дитиною. Здогадуюся, що характер у неї такий самополум'яний, як і її волосся. Ну, до побачення, Мерил. Сподіваюся, ти час від часу заходитимеш до мене, як зазвичай це робила. Проте на мене тут не чекай. І пані Рейчел з гідністю виплила з кімнати. Якщо тільки можна сказати так про гладку жінку, яка завжди ходить перевальцем. Своєю чергою Мерл, навіть не сказавши гості прощальних слів, з похмурим виразом обличчя попрямувала в мезонін. Підіймаючись сходами, вона невпинно роздумувала над тим, як же слід вчинити. Безумовно, нещодавно розіграна сцена була жахливою. До неї додавалося і те, що Ен виявила таку запальність саме перед пані Рейчел Лінд. Мерл раптом зупинилася, бо з докором визнала – що саме участь сусідки тривожить її більше, аніж поведінка Ен. Як же покарати її? Дружня порада про березову різку, чудодійну властивість якої, очевидно, відчули на собі всі діти пані Рейчел, не знайшла відгуку в серці Мерелу. Вона навіть уявити не могла, що зможе бити дебіну. Ні, потрібно знайти інший спосіб покарання, щоб змусити Н усвідомити всю тяжкість її проступку. Так нічого і не придумавши, Мерл прочинила двері в кімнату. Дівчинка лежала на ліжку в брудних черевиках, зануривши обличчя в подушку і буквально заходилася плачем. Ен. сказала Мерл несподівано примирливо. Відповіді не було. Ен. вже суворіше, – повторила вона. «Зараз же встань з ліжка і послухай, що я тобі скажу». Дівчинка сповзла з ліжка і сіла на стілець, що стояв поруч. Її обличчя розпухло і було мокремо від сліз. Вона вперто не підіймала очей. «Добре ж ти поводишся, Енн. Тобі не соромно?» «Ця жінка не мала жодного права називати мене некрасивою і рудою», – схлипуючи проказала Енн. «Ти теж не мала жодного права так гніватися і ображати її. Мені було соромно, дуже соромно за тебе. Я хотіла, щоб ти була мила та вічлива з пані Лінд, а ти зганьбила мене». «А ще я чисто не розумію, чому тебе так зачепило про роду і негарно. Ти сама це не раз говорила». «Але ж це велика різниця, коли ви говорите щось про себе і коли чуєте це від інших», – зі сльозами проказала Ен. «Ви можете знати, як насправді виглядаєте, але ж сподіваєтесь, що інші думають інакше. Ви, напевно, думаєте, що в мене жахливий характер, але я нічого не могла з собою вдіяти. Коли вона все це сказала, щось у мені піднялося і стало душити». Я просто повинна була накинутись на неї. Ну і показала ти себе, Ен, повинна я сказати. З найкращого боку. Відтепер пані Лінд розповідатиме про тебе всюди. Можеш не сумніватися. Це жахлива історія, Ен. Ви просто уявіть, що відчували б, якби хтось обізвав вас худезною і негарною. Не стримуючи сліз, виправдовувалась Н. Давній спогад несподівано ожив у пам'яті Мерл. Вона була ще зовсім маленькою, коли почула, як одна з її тіток сказала, звертаючись до іншої родички, «Шкода, що воно таке непоказнене гарне створіння». Тільки в 50 Мерел нарешті змогла забути ці слова, що так вжалили її тоді, а потім усе життя не давали спокою. Тому вона повела далі вже значно м'якше. «Я не стверджую, що пані Лін чинила правильно, кидаючи тобі в обличчя ті слова». Рейчел завжди занадто прямолінійна. Але це зовсім не вибачає твоєї поведінки. Вона незнайома жінка, набагато старша за тебе. І до того ж моя гостя. Ось три вагомі підстави, щоб поставитися до неї з усією повагою. Однак ти повилася грубо і зухвала тому. Тут голову Мерил нарешті прийшла рятівна ідея покарання. Тобі доведеться піти до неї додому і попросити вибачення. «Я ніколи не зможу цього зробити», – сказала Енн з рішучою похмурістю. «Ви можете покарати мене найжорстокіше, Мерел. Наприклад, замкнути в темному вологому підвалі, де живуть змії і жаби, і тримати там на хлібі та воді. Я не скаржитимуся, але я не зможу попросити вибачення в пані Лінд». «У нас немає звичаю замикати людей в темних вологих підвалах», – сказала Мерел холодно. До того ж їх і немає в Ейвонлі, але перепросити в пані Лінд тобі доведеться інакше залишатимешся в своїй кімнаті доти, поки не наважишся це зробити. Значить, мені доведеться залишитися тут назавжди, скорботно сказала Ен. Я не можу сказати пані Лінд, ніби шкодую про те, що я їй сказала, бо я не шкодую. Мене непокоїть, що я засмутила вас. А те, що сказала цій жінці, сприймаю з величезним полегшенням. Я навіть не можу уявити, що шкодую про це. Може, твоя уява запрацює краще завтра вранці? Сказала Мерл, встаючи, щоб піти. У тебе є ніч, щоб проаналізувати свою поведінку та змінити свою думку. Ти говорила, що постараєшся бути дуже хорошою дівчинкою, якщо ми залишимо тебе в зелених дахах, але мушу визнати, в це повірити важко сьогодні. Залишивши цю парафіянську стрілу терзати бурхливу душу Н, Мерл спустилася на кухню, охоплена болісним, неспокоєм і роздратуванням. Вона сердилась на себе так само, як і на Н, бо раз у раз, згадуючи приголомшене обличчя пані Рейчел, губи її мимоволі розтягувалися в усмішці, і виникало нестримне бажання розреготатися. Н із зелених дахів. ЛЮСІМОТ Мот Розділ десятий. Вибачення, Н. Того вечора Мерил нічого не сказала Метію про те, що трапилося. Але коли наступного ранку Н не поступилася, довелося пояснити її відсутність за сніданком. Мерил не втаїла від Метію жодної подробиці, доклавши водночас чимало зусиль, щоб віддати належне жахливій поведінці Н. Непогано, що Рейчел Лінд так поставили на місце. Вона просто стара пліткарка, яка всі мостогидла. Такою була підтримка Меттю. Меттю, ти мене дивуєш. Адже, знаєш, поведінка Ен не витримує жодної критики. Та все одно стаєш на її бік. Може, скажеш, що вона зовсім не заслуговує на покарання? Ну, ні, не зовсім, з ніякою віло промивив Меттю. Так визнаю. Її треба трошки покарати, але не будь з нею занадто суворою, Мерил. Згадай, в неї нікого не було, щоб навчати доброго поводження. Ти ти ж даси їй поїсти? Хіба ти коли чув, щоб я голодом примушувала людей до доброї поведінки? запитала Мерила Бурина. Вона їстиме у своїй кімнаті. Проте залишатиметься там доти, поки не зважиться на вчинок. Це остаточне рішення Метю. На обіді і вечері Ендєки раніше не було за столом. Щораз Мерл відносила в мезонін повну тацю страв і пізніше приносила їх на кухню майже неторканними. Увечері Метю не витримав і уважно, з занепокоєнням, придивився до вщерць заповненої таці. Невже він цілий день нічого не їла? Метю саме тинявся без діла біля комор, коли Мерл на надальне пасовище за коровами. Власне, він дожидався саме цього моменту, щоб прослизнути в будинок і з виглядом злодія піднятися в мезоні. Зазвичай Метью обертався між кухнею і своєю маленькою спальною біля передпокою, часом наважуючись відвідати хіба що вітальню або їдальню, коли до чаю запрошували священника. Але на другому поверсі свого будинку він був в останні чотири роки тому, коли допомагав Мерл клеїти шпалери в гостьовій кімнаті. Він тихенько пройшов через маленьку вітальню мезоніну. Відтак якусь мить постояв пер перед дверима кімнатки Н, перш ніж наважився постукати у двері, а потім відчинити їх. Н. сиділа на жовтому стільці біля вікна, сумно дивлячись у сад. Вона здавалася такою маленькою і нещасною, що в Метіу здригнулося серце. Він безшумно зачинив за собою двері і навшпиньки підійшов до неї. Н Прошепотів він, немов боячись, що їх підслуховують. Як ти тут, Ен. Дівчинка важко усміхнулася. Непогано. Я багато уявляю, і саме це допомагає приємніше коротати час. Звичайно, мені досить самотньо, проте, сподіваюсь, незабаром звикнути. Ен знову усміхнулася, хоробро дивлячись вперед, на довгі роки майбутнього одиничного ув'язнення. Метью згадав, що він повинен сказати? Те, що збирався, не втрачаючи часу. Бо Мерил могла повернутися раніше, ніж зазвичай. «Послухай, Ен, подумай. Краще це зробити і покінчити з цим, – прошепотів він. Доведеться це зробити рано чи пізно, знаєш, адже Мерил – жахливо непохитна жінка. Жахливо непохитна, Ен. Зроби це зараз, послухай, і все буде позаду». «Ви маєте на увазі попросити вибачення в пані Лінд?» «Так, попросити вибачення, саме так», – сказав Метю Гаріча. «Загладити це, так би мовити, ось до цього я і веду». «Мабуть, я можу це зробити заради вас», – сказала Ен задумливо. «І це буде правдою, коли я скажу, що мені шкода за свою поведінку, бо і справді шкодую. Хоч вчора ввечері я цього не відчувала, і вночі теж, бо страшенно злилася». Прокидалася триджі і натягнула себе від люті. Але сьогодні вранці все пройшло. Залишилася тільки якась неприємна знемога. І мені стало так соромно. Але я навіть думки не допускала, щоб піти і сказати про це пані Лінд. Це так принизливо. Тож вирішила, що краще залишуся тут під замком на все життя. Але тепер для вас я зробила б що завгодно. І якщо ви справді хочете, щоб я... Ну, звичайно, хочу. Там внизу жахливо самотньо без тебе. Сходи і загладь це все. Будь хорошою дівчинкою. Добре, сказала Ен покірно. Я скажу, Мерил, щойно вона повернеться, що розкаялася. Правильно, правильно, Ен, Але не кажи, Мерил, що я з тобою про це говорив. Вона подумає, що я втручаюся в її справу, а я обіцяв цього не робити. Навіть дикі коні не вирвуть у мене цю таємницю. Урочисто пообіцяла Ен. Тільки не зрозуміло, як дикі коні можуть вирвати в кого небудь таємницю. Але Метью вже пішов, переляканий власним успіхом, він квапливо прямував до найвіддаленішого кінського пасовища, щоб відвести від себе будь-яку підозру. Тим часом Мерл, яка зрозуміла ні про що не здогадувалася, після повернення в будинок була приємно здивована, почувши жалібний голосок що доносився згори біля поручнів сходів. «Мерл!» «Ну що таке?» – запитала вона, заходячи до вітальні мезоніну. «Мені шкода, що я втратила самовладання і не говорила грубощів. Я згодна піти і сказати це пані Лінд». «Дуже добре!» – відповідала Мерл рішучим голосом, нічим не видавши полегшення, яке відчула при цій звісті. Перед цим вона вже занепокоєно розмірковувала над тим, що робитиме, якщо Ен не захоче поступитися. Я зайду за тобою після догіння. Вони йшли, тримаючись за руки. Одна з піднятою головою і виглядом переможниці. Друга, згорбившись і виглядаючи вельми пригнічено. Але з півдороги прогніченість Ен десь поділася, немов за помахом чарівної палички. Дівчинка підняла голову, і легко закрокувала попереду, раз у раз, повертаючи голову у бік захід сонця. Ба більше від неї повіяла ледь стримуваним пожвавленням. Марл не несхвально дивилась на цю зміну. Це, вочевидь, не нагадувало смиренне каяття, з яким слід було постати передображеної пані Лінд. Про що ти думаєш, Ен? запитала вона різко. Про те, що маю сказати пані Лінд, мрійливо відповідала дівчинка. Здавалося, бо гаразд, або майже. Проте Мерил не могла позбутися враження, що її план покарання зазнає краху. Ен не мала права виглядати такою радісною. Втім, саме такою вона була доти, поки не постала перед пані Лінд, яка, зрозуміло, сиділа з плетевом біля вікна своєї кухні. Тоді світ померк в очах дівчинки, а всі її риси набули сумного каяття. Будь-хто встиг сказати хоч слово, Енн несподівано впала на коліна перед здивованою пані Рейчел і з благанням протягнула до неї руки. «О, пані Лінд, я так глибоко шкодую», сказала вона з у голосі. «Я ніколи не зможу висловити все, що мене засмутило. Ні, ніколи, навіть якщо скористаюся усіма словами словники. Ви повинні просто це уявити. Я поводилася жахливо щодо вас» і накликала ганьбу на моїх любих друзів Метю та Мерел, які дозволили мені залишитися в зелених дахах, хоч я і не хлопчик. Визнаю я страшенно погана і невдячна дівчинка, і заслуговую на найстрашніше покарання і вигнання з товариства шанованих людей. Це було дуже нерозумно з мого боку, піддатися гніву через те, що ви сказали правду, а кожне ваше слово було правдивим. У мене руде волосся, я вистянкувата, худезна, негарна. Те, що я сказала вам, теж було правдою, але мені не слід було цього говорити. О, пані Лінд, прошу вас, будь ласка, вибачте, у разі вашої відмови. Це стане трагедією всього мого життя. Адже ви не хочете бути причиною трагедії всього життя бідної маленької сироти. Нехай навіть у неї і жахливий характер. О, я впевнена, ви не хочете. Прошу вас. «Скажіть, що ви прощаєте мене, пані Лінд!» Чекаючи на вирок, Енн склала руки та схилила голову. Не могло бути ніяких сумнівів її щирості, вона чулася в кожному звуці її голосу. Жінки відчували це. Проте Мерил з жахом зрозуміла, що насправді Енн насолоджувалася юдолю приниження і упивалася повнотою свого смирення. А де ж ці покарання, яке вона, Мерл, винайшла і яким так хизувалася? Н перетворила його на свого роду задоволення. Щоправда, добра пані Лінд, не обтяжена зайвою проникливістю, все сприйняла за чисту монету. Вона зрозуміла тільки, що Н перепросила за всіма правилами і почуття образи назавжди зникло з її люблячого серця. Хай у ньому і відводилося багато місця для чужих справ. «Ну-ну, дитинко, встань!» – сказала вона сердечно. «Звичайно, я тебе прощаю. Напевно, я теж сказала тоді трохи зайвого. Однак, все ж таки, я відверта, все прямо кажу. Та не бери це так близько до серця, ось що. Ні, де правди, діти, волосся в тебе справді жахливо руде. Але я ходила до школи з такою самою рудоволосою дівчинкою, але коли вона виросла, волосся в неї потемнішало і стало красивого каштанового кольору». Тож я зовсім не здивуюся, якщо і твоє потемніє. Зовсім не здивуюся. О, пані Лінд, Ен глибоко зітхнула, підіймаючись з колін. Ви даруєте мені надію. Я вічно вважатиму вас своєю благодійницею. О, я можу винести все, якщо тільки нагадуватиму собі, що моє волосся, коли виросте, стане красивого каштанового кольору. Набагато легше бути хорошою, якщо мати гарне каштанове волосся. Як гадаєте? А можна мені тепер піти у ваш сад і посидіти на лавці під яблуною, поки ви з Мерл розмовлятимете? Там набагато більше простору для уяви. Так, боже мій, звичайно, біжи, дитинко, і можеш, якщо хочеш, нарвати собі букет квітів. Вони ростуть там у куточку біля лави. Коли двері Ен зачинилися, пані Лін швидко піднялася, щоб запалити лампу. Вона й справді дивна дівчинка. Сідай на цей стілець, мерло, він зручніший. Той я тримаю для наймета. Так, вона дивна дитина, але щось у ній є таке привабливе. Тож не дивуюся тепер, що ви з Меті взяли її. І не боюся за вас. Вона може виявитися зовсім непоганою. Звичайно, в неї дивна манера висловлюватись. Трішки занадто. Ну, дуже сильні вирази, ти розумієш. Але це, напевно, пройде, коли вона поживе з цивілізованими людьми. І характер у неї занадто нестриманий, я відчуваю. Але в цьому є свої плюси, коли дитина спалахне і одразу охолоне, бо не здатна на хитрощі і обман. Збережи, Боже, цю безхитрісну дитину, а загалом Мерл вона схоже мені подобається. Коли Мерл вийшла з будинку, Енн вибігла їй на із запашних сутінків саду з оберемком білих нарцисів у руках. «Я добре перепросила, правда?» – запитала вона з гордістю, коли вони рушили до зелених дахів. Направду довелося не одну хвилину думати, тож вирішила раз цього не уникнути, то потрібно все зробити як слід. «Ти справді постаралася», – визнала Мерл. І знову з жахом відчула, що згадуючи сцену вибачення, їй хочеться сміятися. Тож вона притлумила своє сумління тим, що сказала суворо. «Сподіваюся, ти навчишся опановувати себе, щоб надалі не потрапляти в схожі ситуації». Якби люди не потішалися над моєю зовнішністю, про таке й не йшлося б, – сказала Ен, зітхнувши. Я не сержуся, ні через що інше, але так втомилася від подібних глузувань, що одразу скипаю. Гадайте, мої волосся і справді стане красивого каштанового кольору, коли виросту. Ти не повинна так багато думати про свою зовнішність, Ен. Не хочу тебе засмучувати, але на позір ти занадто пихата дівчинка. «Як я можу бути пихатою і одночасно негарною?» – заперечила Н. «Так, я люблю все красиве, але мені терпець уриваються дивитися в дзеркало і постійно бачити там щось зовсім негарне. Мені так сумно від цього!» «Так само мені ведеться, коли бачу будь-яку потворну річ. Я її жалію, бо вона негарна». «Гарний той, хто чинить добро», – процитувала Мерел. «Мені про це вже говорили, але я в цьому чомусь сумніваюся». Скептично заважила Ен, нюхаючи нарциси. О, які ці квіти запашні! Як це мило, що пані Лінд мені їх подарувала! У мене тепер зовсім немає до неї ворожого почуття. Навпаки, так добре стає на душі, коли вибачишся і отримаєш прощення, правда? Які зірки сьогодні яскраві? Якби ви могли жити на зірці, то яку вибрали? Я он ту велику та яскраву над тим темним пагорбом. Ен, помовч! Сказала Мерл, відчуваючи, що цілковито виснажена спробами встежити за польотом думок дівчинки. Ен більше не промовила й слова, поки вони не вступили на стежку, що вела до їхнього будинку від великої дороги. Легкий пустотливий вітерець, весь просочений пряним ароматом молодих, окроплених росою папоротей, подув їм назустріч. Вдалені поміж тіней дерев виднілося привітне світло – лилося з вікна кухні зелених дахів. Енна сподівано притулилася до Мерли і засунула свою ручку в її загрубілу долоню. «Як це чудово! Повертатись додому, знаючи, що це твій справжній дім!» – сказала вона. «Я вже люблю зелені дахи, хоч ніколи раніше не любила жодного місця. Жодне не здавалося мені моїм домом». «О, Мерли, яка я щаслива! Я могла б молитися прямо зараз!» І це зовсім не здалося б мені важким. Якесь незвіднене тепле відчуття наповнило серце Мерл, коли маленька худенька ручка лягла в її долоню. Можливо, це було відчуття материнства, якого вона була позбавлена. Сама його незвичність і солодкість стурбували її. Вона поспішила привести свої почуття до звичайного стану, перейшовши до навіювання моралі. «Якщо ти будеш хорошою дівчинкою, Енн, «Ти завжди будеш щасливою, і ти не повинна думати, ніби це важко, читати молитву». «Читати молитву – це не зовсім те саме, що й молитися», – сказала Ен задумливо. «Хочу уявити себе вітром, який гуляє там, у вершинах дерев. А коли втомлюся від дерев, то уявлю, що легко пурхаю внизу, серед папоротей. А потім поличу в сад пані Лінд і змушу всі квіти танцювати» а потім одним поривом пронесуся над лугом конюшини, а потім дмухатиму на озеро блискучих вод і вкрию його маленькими блискучими хвилями. О, вітер дає так багато простору для уяви. Я більше нічого не скажу, Мерил, правда? Слава тобі, Господи! – видихнула жінка зі щирим полегшенням. Розділ одинадцятий. Враження Н від недільної школи. «Ну як? Тобі вони подобаються?» – запитала Мерил. Енн стояла у своїй кімнаті і уважно дивилася на три нові сукні, розкладені на ліжку. Одна була зі смугастого полотна тінового кольору. Матеріал виглядав так практично, що минулого літа Мерил спокусилася і купила його в розносника. Друга – сатина в чорну білу клітинку, який вона придбала взимку на дешевому розпродажі. І третя – з жорсткого ситцю, бляклого, блакитного відтінку, який побачила на тижні в одному з магазинів у Кармоді. Мерл пошила їх вісінько, пряма спідниця, прямий лів і так само прямі рукави, до того ж, до неможливості вузькі. «Я уявлятиму, що вони мені подобаються», – повільно проказала Ен. «Ти уявлятимеш?» – ображено вигукнула Мерл. «Бачу, що сукні тобі не подобаються». «Але чому?» «Адже вони акуратно зшиті, чисті, нові». «Так, тоді чому вони тобі не подобаються?» «Вони некрасиві», – сказала Ен неохоче. «Некрасиві!» – фиркнула Мерл. «Та в мене й на думці не було придумувати тобі красиві сукні. Я не збираюся тішити твоє марнославство. Ен кажу тобі прямо, ці сукні хороші, скромні, практичні». Без всяких тамрюшів і воланів, і їх тобі цілком вистачить на ціле літо. Тут нову і блакитно носитимеш у школу, коли почнуться заняття, а картату до церкви і в недільну школу. Сподіваюся, будеш акуратною, не рватимеш і не бруднитимеш їх. Тобі варто бути вдячною за те, що отримала такі сукні, замість своєї старої, з якої давно виросла. О, я дуже вдячна, запротестувала Н. Але була б безмежно вдячна, якби. Якби ви зробили хоч одну з них з буфами на рукавах. Це зараз так модно. Я відчула б таке тремтіння на солоди, мерил, якби тільки одягла сукню з буфами на рукавах. Нічого, обійдешся і без тремтіння. У мене було не так багато тканини, щоб шити рукава з буфами. Та й загалом вважаю, що цю моду просто смішною. Віддаю перевагу рукавам простим та скромним. Проте я охотіше погодилася б, Виглядати такою смішною, як усі, ніж бути простою та скромною на одинці. Правила своє засмучення Н. Та вже бачу. Повісь сукня акуратно в шафа, потім сядь і приготуй урок для недільної школи. Я взяла для тебе підручнику пана Белла. Завтра підеш на заняття, сказала ображена до глибини душі Мел і швидко вийшла з кімнати. Н тим часом заломивши руки, знову Зупинила погляд на сукнях. «О, я так сподівалася побачити білу сукню з буфами на рукавах!» Прошепотіла вона згорьована. Навіть молилася про це, хоч і не дуже вірила в успіх. Все-таки в Бога не знайшлося часу, щоб зайнятися сукнею бідної сироти. Я знала, що все залежить тільки від Мерл. На щастя, я можу уявити, що одна з них – зі сніжно-білого мусліну з чарівними мережевими Оборками на рукавах по три буфи. Наступного ранку перечуття сильної мігрені завадило Мерл самій відвести ен у недільну школу, тому, даючи настанови, намагалася все врахувати. Дорогою до церкви зайди за пані Лінд, вона відведе тебе в потрібний клас. І не забувай поводитись як слід. Послухай проповідь і попроси пані Лінд показати тобі дорогу до церковної лавки. Ось цент на грошову пожертву. Не розглядай, вірян, і не крутись на лаві. Коли повернешся, розкажеш мені, про що йшлося в проповіді. Ен вбралася в одну з обновок. Картату сатинову сукенку, яка хоч і була цілком пристойної довжини, проте своїм фасоном якнекраще підкреслила кожен кут і виступ на худенькій фігурці дівчинки. Новий блискучий морський капелюшок, маленький і плаский, також розчарував Ен, яка потай марила про стрічки та квіти. Втім, це вона виправила самотужки, насмикала обабіч стежки жовцю та суцвіт шепшини і рясно прикрасила ними капелюшок. Хай там як, а Ен була задоволена результатом і весело закрокувала великою дорогою, гордо піднявши свою руду голову з рожево-жовтою прикрасою. Вона анітрохи трохи не збентежилася, коли не застала пані Лінд вдома. А так само впевнено рушила далі, адже церква було видно здалеку. Ен одразу зрозуміла, що заняття відбудеться, бо на церковному дворищі вже юрмилися маленькі дівчатка в ошатних, білих, рожевих і блакитних сукнях. Всі вони з цікавістю обернулися на незнайомку з незвичайною прикрасою на голові. Маленькі мешканки Ейвонлі вже чули дивні історії про Ен. Пані Лінд на початках Розповідала про її жахливий характер, а Джеррі Бут, наймут із зелених дахів, повідомив, що вона розмовляє сама з собою або з квітами і деревами, як божевільна. Вони дивилися на неї і перешіптувались, прикриваючись своїми підручниками. Ніхто навіть не спробував по-дружньому звернутися до неї в церкві, ні пізніше в класі пані Роджерсон, в якому опинилася Енн. Пані Роджерсон була особою середнього віку, яка викладала в надільній школі вже 20 років. Свій метод навчання, вона, здавалося, відпрацювала раз і не завжди. Спочатку ставила запитання з підручника, а відтак кидала суворий погляд поверх книжки на ту дівчинку, яка мала на нього відповісти. Сьогодні пані Роджерсон дуже часто позирала на Ен, яка завдяки старанням мерам справлялася із завданням швидко і правильно. Невідомо тільки, чи вона усвідомлювала про що йдеться в тих запитаннях і відповідях. Пані Роджерсон їй не сподобалось, до того ж її не покидало відчуття нещасності, бо в усіх інших дівчаток у класі були рукава з буфами. Тож єдине запитання, на яке Ен поки що не спромоглася дати відповідь – чи варто жити, якщо немає буфів на рукавах? Ну як, тобі сподобалася недільна школа? Поцікавилась Мерл, коли вона повернулася додому, викинувши по дорозі вінок, який зів'яв. Тож Меррил ще кілька днів перебувала в блаженному невіданні щодо цієї дивної прикраси. «Ані трохи, вона огидна!» Ен. вигукнула Мерил з докором. Дівчинка з важким подихом опустилася в крісло Гойдолку, поцілувала один з листочків Бонні і помахала рукою Фуксії. «Їм, напевно, було самотньо без мене», – пояснила вона. Ну ось, тепер про недільну школу. Я все зробила, як ви мені веліли. Пані Лінд вдома вже не було, тож я ввійшла сама. До церкви увійшла разом з натохпоминших дівчаток, сіла на лаві біля вікна і там слухала загальну учасницю.